Zurenguruko komunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskartzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, saspi 060 telefonora, edo bidali, email bat, garrasika.info, abildua, jameil.com era. Azteleen, azteazken eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak arte. Garrasika! Garrasika! E? I eh? no para de poner esa musika. En fin, zikere... Si I alta! <hums> Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia. Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostionletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzik lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora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 Tioi, badirudi mikro batez dabila ondo, bueno, gaurre maiatzako gehieta bost, eta azteleena. Ea, ea, ea, ea, entzuten da. Estakigu oso ondo entzuten ari zareten, arazo tekniko batekin nomen gauden, itxaron segundu txu batea. Ea, hola. Bai, Hola. bai, entzutu zaitugu. Kaixo gabon. Gabon guztioi, astelena da, maia txelen agaita bosta. Eta bala ordu ordua goetan, gaueko bederatxitan, gaur apurtxua berandago, garrasik astendela. Bai hori da, garrasika irola irratiaren irratzaio kontra informatiboa, astelen eta azte askenetan emititzen ibili garena aurte honetan zehar. Hori da, eta bueno, ba, orain arte, bueno, gure kasuan astelenetako garrasika honetan, ibili gara, bueno ba, ez dakitez, e, apurtxua terrenka edo ibili gara, Ba, ia, ia, aztero batek eginda Alizan dugun moduan, baina, bueno, ba, gaur bio gaude Eta behar bada Agurrezateko egun ere izango da, ez? Bai, ondini hor negoziatzen ari gara Ea datorren astelenean Ibi jaldia izan da bilbondomekan Ea kapaz izango garen pertsona izango garen ona Ona etorreteko Momentus gutxienez, gaurre egingo dugu, agurtuko gara Eta, bueno, hemen astelenean bagaude animoekin pues, Egingo dugu eta bestela Horrela, pues, gutxiko dugu datorren demoral dirarte Eta, bueno, ba, behar bada Ez gara, agarrasika egiten egon gozta. Bai, agian, seguramente. Agian, Baina. hori da, beste pertsona batzuk urbiluko dira. Eta, bueno, espero dugu proiektu honek aurrera egitea. Beraz, balakizu hau hori da, zuen kontrainformazio irratxaiariola irratian. Eta, hori, txexiko gara. Horria. Horria. Baita, bueno, garrasika entzuten zaudete, eta badakizue betiko moduan gurekin kontaktatuan jartzeko moduak eta esplikatzea eta berriroa saltzaga asko gustatzen zaigula. Eta badakizue alde batetik telefono zenbakia daukazuela, orain zuzenean intzuzenean gurekin kontaktatu neizan eskero, bederatzi laubi bat zaspi 0 dena, eta beste dozio momentutan bestela ere mezu bat usteko erantzun gailuan. Hori da, e-mail bidez, badakizue irora erratiko... Imeia, irola Erratiaren Irola abilduaziendominio.net eta agarrasika.info abilduazemail.com eta bestela balakizue larumatero, ezta, arratsaldeko zaiterditan bueno, hasta honetan hostegunean izango da Bye. baina bestela larumatero arratsaldeko zaiterditan hemen iralako auzoan edo, orgoian eh, Aranako txara enparantzan Bai, eta kainaren lehenengo kuan badaspada bezetorri, ze igual eskaramen egongo asamblada horoko raukiko dugulako. Orduan gerturatu nahi izan ezkero, bi izan batu barru, bai, bai, kizue. Ba. Bai, eta bestela, bueno, ba, beste modu bat okasuena gurekin harremanetan jartzeko nez, eta igual, eh, norabide bakarrekoa izan, bueno, hueborrian, irubbikoitz.sindominio.net barrairola huegunen, hor badauka, baituzu informazioa, programak, podcastak, Eta txata, txata ez da norabide bakarrekoa Bolida, txata ez da norbaiti deitze komodubaz Eta hori irola erratiaren web gunean daukagun eh, bueno, Pestañen txotxikiori eta gurekin ba, Zuzenean kontaktuan jarren ega duzea Horxegoen go, gara adi adi Eta gaurkoan, bueno, metide sala ez da, elbisteak Eta que... El paretxo bat, eta agenda puntuak ze, elkarrezketa ditugu gaur, fresko-fresko? Ba, alde batetik osakietzako langile batekin hitzegin godugu, ba, antza eusko jarlaregitza bada bile lako UGZak, ba, esartzearen bide horretan, eta, precisamente, UGZ-ak zer diren, zer suposatu alduten, eta guzti horretaz hitz egiten dibideko gara alde batetik. Hori da, eta bestetik, ba, Galisiako jardun batzuk antolatu dituzte... Galizaleak kulturel karteak, e, zenbat gara eta Sirika errigunearen laguntzarekin. Eta hori azteburunetan izango da, maiatxaren hogeita bederatzi hostirela eta maiatxaren hogeita marralarun bata. Eta bueno, ba, entolatu zaitsegingo du entolatxeagietako batekin. Konta direzagun, zelako zer egin duten hau eta bueno, zelako e, gitaraba prestatu duten. Bai, eta albisteekin hasi aurretik komentatzea, gaurko programa honetan entzun gai izango zuen musika gurekin lagun izango izango den taldea, Inoiz ez taldea dala, hor erraskatatu dugu gure musika fonoteka horretatik, ba kisuelako irola irratiak ba, bere ari musikalean edo e, musika jartzen duela eta garrasika irratzaionetan ere ba horren aldeko apostu egin Hori da urrats urrats askeagoak gara. Hori da. O oh, hartuere, dure con dura mira usted tantas que era Bo, eta aurreko hastean ba, gure programa honetan elkarrizketatu izan genuen ba, gazteizko harresiaian nor ba, antolakuntzan edo ibilitako kide batekin eta Bono gaurkoan programa hasiko dugu ba, komentatzen preziiza ba, gaztiizko arresiak plazadatu duen prentssa gogarra ba herritarren ba, konpromeso goraipatuz eta attzentzaren borizkeria salatuz. Gasteizko arresiak erritarrak sorion ditu gazteizen erakutzi zuten jarrera eta konpromisoagatik. Eta ertzaintzak arresia desegiterakoan izandako dako bortizkeria gaitzetzi du. Plataformako kideek argia dira zidute, erabat naskatu gaude kolpeak jasotzeaz, jendeak onorterik gabe edo sokean ikusteaz, irain sexistak entzuteaz, zergaitik eta onarrizko eskubidatzuk defendatzea gatik. Guztira, amazurtzilaguna atxilotu eta iruro eta amar zauritu zituen ertzaintzak. Gazteizko erriarreziak salaketa eta jartzera deitu duen tu izan zirennak eta horretarako HH salaketak@gmail.com helbidera idatzi behar da. Horrez gain auzolan eta desobbeientziaren bidean lerrokatu eta herriaresiekin jarraituko dutela ere aierazi dute. Legeen eta justiziaren artean hautatzera behartzen bagaituzte justiziaren alde lerratuko gara. Aztelenean, Eba, aurreko aztele, no? Eta, aurreko asteleno, eta mairatzen amazortzian, e, eraman zituzten atxilo, e, Ibon Esteban, aia da saldibar, eta egarki roblez gazteak, beste lau gazterekin batera, sei urteko espetze zigorrera, kondenatuak izan direnak, segiko kide izatea leporatuta. Erritarren babespean burutu zituzten atxiloketak, eta hiru ordu baino gehiago, behar izan zituen ertzaintzak gazte, gazteak atzemateko. Arrezian zeuden erresistentzia pasiboa zela eta... Eta represioarekin jarraitzen dugu, salto orain e, Iparra Euskalderira. Aitziñako kide bat atxilotua izan zen joan den aste askenean, polisiak ba, komisalde gira deklaratzera joan zenena atxilotu baitzuen. margoketa batzuk egitea gaitik, ba, komisalde gira joateko agindoa zuen, eta gazteak, hori ba, aste askenean egin zuen, komisalde girako bidea ya, edo bidea e, bertaratu zen, eta bertan poliziak e, atxilotu zuen, eta bere txeamia atzera eraman zuen. E, Atxilotuta duki ostean, arratxalderdian aski utzi zuten, eta aitxina gaztean tolakundeak salatu du atxiloketau, beldurra zabaldu nahi dute gazteengan militantzia politiko oro ostopatuz eta antxinak ateratako harra jonden asteazkenean hause da. Gaur goizean, amarretan aitxinako militante bat komisaldegira konbokatua izan da margoketa batzuk egitea leporaturik. Galdeketara iritsi denean, atxilo hartu dute, eta bere txea miatxera eramandute, arratxalderdian aski utzi dute beste bain ere gogor salatu nahi dugu poliziaren jarrera. Gateen gaiatuak atxilotuz, beldurra zabaldu nahi dute gazteengan militantzia politiko horo ostopatuz. Euskal Herrian bake prozesu bat abiatuta bada ere izan gazteizen alabaionan estatuak dira gaur egun bortizkeria erabiltzen duten bakarrak. Hala ere gukargi dugu. ostopoak ostopo, gure lan politikoa aitzina eramaten segituko dugu. Euskararen ofizialtasunaren alde Euskal Herrriaren ezagupenaren alde beste eredu ekonomiko eta sozial baten oinarritutako jendarte baten alde eta errepresioarekin jarraituz ba, martitzenanean ere bestelako albiste batekin eznatu ginen izan ere armiarma operazioaren hirugarren fasea eraman baitzuen egun horretan aurrera Guardia Zibilak eta mila eta malauko apirai, apirilaren ogeita sortzean, ogeita bat lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak armiarma bezala izan datu zuen sarekadan e, e, urte bereko azaroan, igezko azaroan, emerez izan ziren atxilotuak eta aurreko martitzenean operazio berdinaren irugarren fasea, esan bezala Eraman, de, eraman da aurrera, sare sozialetan terrorismoak goratzea leporatuta amarnaka lagun e, atxilotuta. Mm -hmm. Bueno, e, goizalde hartan, Europa presegia albistearen berri zabaldu zuen eta Guardia Zibilak atxilotak burutu baino lehen emantzuen jakitera hogeita amar berrogei laguna atzemango zituela. Ez takigu honekin, honek egia esan beharra dago nahiko despiste sortu zuen albiste bat izan jendak ezbaitzekien guztira Es, operazio beraren barruan niru fase hauetan Oita mar berrogei lagun izan behar ziren Egun horretan bertan Oita mar berrogei lagun atxilotu behar ziren E... Bueno, izan bezala, egun horretan Azkenean amabi atxiloketa izan ziren Euskal Herrian Hauetatik zazpi bizkaian Iru barakaldon eta bibilbon Beste iru araban eta beste lau gipuzkoan Eta naiz da nahiko espiste sortu, ba, beste ogeita mar bat lagun horiek, ba, gaztelan, Madrilen, herrialde Katalanetan zen, galizian eh, atxilotutako pertsonak izan ziren. Egunean zehar, bueno, jakinali izan zen, ba, nortzuk izan ziren atxilotutako pertsona hauek, ba, mm, barakoldoko bilagun, ez, eh, kaiet pretotan deka jurado, eta... Eh, Eta Bilbon, Alfredo Ramírez eta Xavier Arruza gletxokoa. Eta, bueno, araba naldiz, baijon e, egurzegi gazteizko arreziko komunikazio lantaldean aritutako gaztea. Eta aikerribar luzea izan ziren, ba, zateako gipuzkako beste kidetako bat. Eta, bagoa, beste... Prainsaltoba, bueno, a Madrid ira ostegunean epaituko baitituzter naieta topatuko kideak Espainiako auxitegi nazionalean. Terrorismoari gorasarre egitea leporatuta ostegunean maiatzaren 98an alegia epaituko dituzte Ernaiko 7k ide, Periko Solarbarria esker abertzaleko militantea eta topatuko iraitz-zalegi kasetaria. Guztiei, terrorismoa goratzea leporatuta, fiskaltzak eta AUB-teren akusazio partikularrak, amazortzi eta goita lau hilabete arteko espetxe zigorra eskatu dute aietako balkoitzaren txat. Ernaiko kideek, frantziako zein Espainiako espetxe politika salatzea gaitik jasandako adierazpen askatasunaren murrizketa lekuzkan pokoa eruditzen zaigu, eta are ulert uler gaitzagoa topatuko iraitzalegi kasetariari ustezko delitu bat bera leporatzea, gertatotakoa sinformatzea gaitik. Ernaik topatuk, makoitzak bera aldetik, euskal gazteriari egiten dioten ekarpena, ostopatzeko naia besterik ez dugu ikusten sumario honetan, horregaitik defendatu beharko ditugu gure proiektuak, Angela Murillo epaiaren aurrean, iratizianra, gotzen Elisburu, Maialen Etxebarria, Mikel Buton, Aitor Randa, Garazi Mugertza, Mikel Moreno, Iraitz Zalegi eta Beriko Solabarriak. Hauzipetuei babesadierasi eta dierazpen askatasunaren alde egiteko, hainbat dinamika jarri dituzte abian, azken hilabeteotan hauzipetuen herrietan. Horien artean, Iraitz Zalegi topatuko kasetariari babesadierazteko eta indarrean jarri nahi duten mozalegiari aurka egiteko martxan jarriiko kasetaritza ez da delitua dinamika. Guztira, lauroen deru rogaita sortxik irakasle, argazkilari eta kasetari, lauro geita mairu egu edabide batu dira manifestura. Aipatu bezala, ostegunean hasiko da epaiketa eta aste honetarako ere mobilizazioa ditu dituzte Euskal Herriko hainbat herritan, Eta mobilizazio haue, kurrengo dira, aste azkenean, zora luzen, arratzaldeko saspiretan elkarretaratzea plaza zaharrean, eta ostegunean barakaldon arratzaldeko sortxietan manifestazioa bideonera plazatik abiatuta, eta gazteizen arratzaldeko saspiterrietan elkarretaratzea andaramari zuriaren plazan. Eta represioren blokearekin bukatzen joateko, bagoa ziruñara, kasunetan hilaren nogeita bederatzean manifestazioa egingo baitute 20. marreko -200, txupinazoko iztijuen gaitik jarritako zigorren aurka. Hauzidegi gorenak, apirilean berretz egin zituen afarroako usitegi nagusiak aurrez jarritako zigorrak, iru urte eta erdiko espetxe zigorra jarrizion gazte bati urte beste seiri. Sigortuek, lardazkeriatzat jodute epaia, manifestazioa zizur nagusia izango da. Eta, esan dugun bezala, bazizur nagusian manifestazio gingo dute, notorren ostiralean narratzaldeko saspietan, bimila eta marreko sanfermingetako txupinazoko iztioen harira zigortu dituztenek daituta. E, agerraldi baten salatu dutenez, lardazkeria bat da Nafarroako uzitegin nagusiaren epaia, eta Iruñako udalaren eta Nafarro e, eta udaltzen aurka haitz egin dute, herritaren oinarrizko eskubidea kurratzen baitituzte. Zalatu dute ikurriña ateratzen zaiatzea gaitik zigortu dituztela. Tristea da gaur egun oraindik ikurriñaren defentza aritzeagaitik kartzela zigorrak jartzea. Uztira amar urte eta amari jabeteko zigorra jasoko dute gazteek. Duela bost urteko San Fermin besperan gazte batzuek udaletxe plazara erraldoi bat sartu zutenean gertatu ziren dizkarrak. Iruneko udaltzaina indarkeria handiz sartu ziren plazara eta ikurriña zera matenei oldartu zitzaizkien borrekin. Jose Carlos Arranz gazte Espainiarari, xampain botilla bat burura erori zitzaion, Arranz berrogei desazpi egun ez egon zen hospitalean, larri eta laurenda hogeita sei egun eman zituen osatzen, hogeita urte zituen orduan. Nafarroako ausitegin agusiak, iru urte eta erdiko kartzela zigorra, ipin izion, koldo santzesi. Ausitegiak dio santzesek lezi horiek eragitea, ez gain atentatu delitua eta ordena publikoaren orkako faltabat ere egin zituela. Beste sei gazteri, Ere, esarrisieten espetxe zigorra, iztikioetan parte hartu zutela leporatuta. Sergio Cañamero eta Asieru Arteri urtebete eta launaia betekoa. bordat tarrizbita, Aitori Diazabal, Jesús Barkos eta Unai Ruiz de Escuderoari urtebete eta biñaia betekoa. Aitor Solari, Naya Ojetari, Ibai Morenori, Joseba Alfonso Erizeri eta Imanol Salinasi ere ipin iziena farrako zitegiak zigorra. Segi egunez, une oro lokalizatuta egon beharra daukate eta amaboz na, eguneko izuna dute eguneko hogei eurokoa. Eta represiaren bloke honekin bukatzeko, ba, komentatu bihar asita ekainaren lauer arte, e, itziar plaza euskal preso eta iralako preso politikoaren epaiketa asibardala, irugarren epaiketa izango dena eh callon eran ba berarekin 2009ko ustaiaren lauean atxilotu zituzten Jurgi Garita Goitia eta zer borrero ere izango direla epaituak eh eta go logistika sea izateak e egotzita komentatu beharra dago jadanik danik bueno 2009 hartu zituztela hiru eta kide hauek eta bueno 2013an ja danik plazak Plasarrek eh parkatu urteko bihurteko kartzelasigorra jaso zuen, eta ilabete honetako ama bostean ere, ama beste paiketa bat izan du, zeinetan ama sortzi ilabete gehiago, ba geitu dizkioten bere kondenari. Gaur egun, itziar plaza fleriko gartzelan dago, ba irala usotik bederatzerun kilometrutara. ba le tu na ca tu ta de tu te ja sa ba yu ca ca de ya ma kun tu be si ca di es ta ke te ke furte ke Gaur berandu hasi dugu programa. Orduan korrika ta presakagoaz, elkarrisketentarteari aurkezpenik ere eztiogu egin, baina ja badaukagu ariaren bestaldean gure gaurko denengo elkarrisketatua, Kaixo Gabón. Gabón. Bai, bueno, desarrean komentatu egun bezala, bera Hausakietzako langile bada eta bueno, berarekin mintzatuko gara ba hori esartzeko bidean edo beintzat intentzio hori somatuta dagoela, eh, ez UJCen kontuarekin. Eta, ba, bueno, lehenengo eta bein, ba, igual osakietzako pasienteak izan gaitezke non zako, e, ze, ze montre dira UGZak? O, UGZak gaztele asko sigla dira, baina... Eh, bai, e e gaztele añez da unida de gestión klinika. Bueno, bada, orain osakietzan marcha jarri nahi duten kontu berri bat, naiz <coughs> eta oso berri izan estatu maian. Uhum. Ordun horren bitartez, e, e, gure ustez edo osidetettzako langile batzuun ustez da batizazioako e, lehenengo urratsa. Edo ez bada lehenengo urratsa e, aurreko urratsa ja martza jartzeko privatizazio, privatizazio aukera hori. Bai eta pixka bat mm, ulertze aldera, Zeran, zindau zen planteamendua edo funtzionamendua edo zertan datza igual gestio aldaketa hori? Bueno, horren eh, bitartez lortu nahi duten ada, eh, osakiretza zatitzea. Ta zatitzea esaten gundugunean da, eh, lortzea eh, unitateak, kapasadinera berez, E, aurrera ateratzen, oza, e, kasu honetan, Eusko jarlaritzak emango lio bueno, que, bueno, eh, osakiretxa bera, azken filan diru adator Eusko eh, jarlaritzatik, emango lio que unetate bako itsari diro kupuru bat eh, lan bat zuen truke. Uh -huh. Prinsipios, ondo dago kontu bada, baina horren ari da, eh, langile galtzen dute bede funtzionari zaeda, que hubo un escenario en con tu naiko haizitzutada dagoela, baina kontu horre, kasu caso retan xarreko izango litzake, sea es e, onura izan beharrean helburua horrekin batera nazten dute diru kontuekin. Bai aurresten edo, edo, bueno, bai, batez ere, diru aurresten. Bai, ze, precisamente ez, augezen onarpen honekin batera etorriko litzateke, bat, protokolo batzuen onarpena ere ez, bat, diru hori kudeatzearen kontuarekin edo, ez? Hori da adibeda jarrita eh, profe mediku bati esango lio que bueno zuk eh, lortu behar dituzu emaitxa batzuk edo elburu batzuk uh -huh. dirua unitate horrek eh, dirua jasotxeko eta hori duen, karo, segun zentzu diren emaitxa horiek Onurako izango dira pasienten txako orokorrean, edo <coughs> inkluso beraien kalterako izan, lai, izan daiteke. Honurako demagun eh, eskatzen diotela mediku horri, lortzea esdaki zenbat pasiente kontrolaturik izatea, hori ondo dago. Uh -huh. Baina, o, kontu horrekin batera, sartzen dituzte beste helburu elburubatxuz, adibide bat. Eh, kontrolaturik izatea, bueno, kontrolaturik baino, eh, ematea está aquí, bajen 100W, pon 60 ya, eh, dir, esa o sea, con, eh, egun kopuru baten barne. Demogun paziente bada Torrela eh, gripe badaukala, eta eskatzen dizu baja. Zuk ematen dizu, baina teoriko, baina bueno, teorikoki plantatzen dute eh, badarsa egun baja horretarako. Pasatzen Baldin Basara ya basaus e, elburu horien kanpo, ordu un e, dute zure lana hartu eingo bal basenub eta eh, horren adira e, badaude Ez, ez da hola, ez azki baina badatoz eh, eh, Zanzioak, ez dakitzen, zan Bai, bai Urkular txenda, hor dut Azken finjan, eh, paziente Izan beharrean eh, eh, Gestionren Elburua, eh, erabiltzen da ba, Beste Beste elementu bat Dirua horrezteko gazunetan Bai, eta Egomentatu bueno, e dozu ez, asmoa dala, e, diruko puru batez, unitateko edo banatzea, e, saiatzea aliketa gehien aurresten dirua, eta ze, pasate, ze pasako litzateke diru larregi aurreztu eskero? Ah, Horien beste kontu saia ezakit, bueno, dirua, azken fina hori da elburua, hori unze mm -hmm. egiten dute... Ba, ba, langile batzuekin, ez guztiekin, banatu. Mm -hmm. uh -huh. Eta hor, e, e, nagusi bezala, edo ardurandu bezala, jartzen direnak, dira, diru kopuru hori jasotzen dutenak, ez dute guztie jasotzen dirua. Hor dut, azken fina, zortzen e, da, ba, e, lortzen dute, ba, kapitalismoaren ezaugarriak, edamaten e, kasu honetan e zerbicio publiko betetara. Mhm. Eta lenkomendatu duzu baita ere e, hori, ez, funtzionario izaera horren galera edo eh igual langileentzako izan daiteken ba holango zera kaltetako bat edo, baina bebai komentatu duzu baita ere izan estatut mailan jada ba holango proiektuak eta nahiko edo gehiago finkat finkatu, e, finkatu egin direla eta era badago bebai hor bat onen bitartez nola baita bihurtzeko ez, mo, komentatu dozu baita ere ez, ba, privatizatzeko modu bat izan daitekela, eta badagola baita ere aukera, azkenean, unitate hauek nola baiteko, kakotxo artean enpresa moduko zera unitatea jake do, ez? Bihurtzea. Bai, bai, azke, azken finean hori da elburua, oza, e, unitate hauek erabiltzen e, e, dira enpresa bezala, eta barruan dauzen langilak egin incluso haiek egiten dute kudeaketa, mm hartzen -hmm. dituzte arduradun batzuk eta arduradun horiek gailera mm -hmm. abiltzen dira beste langile oiee Ctrl H-ko. Ctrl h batzuk lortu egin behar egin berdirelako. Eh, e, momentu instanteatu dago mesala, helburu hoiek <coughs> es dir aztertzen Bueno, ez dira estertzen, bai, baten batek estertuko ditu, baina ez dira estertzen langilekin, ez da jendearekin ez ane dute, erabile eza e, usuariorekin ez ere, eta hor azken finean da, goitik datorren kontu bat, eta beti, helburu bakar batekin, eta helburua da hori dirua horrestea, eta dakigun bezala, arlo publikoan aurrestea hitze egiten dugunean beti da erabilaren edo usuaren kalterako. Ba, hori galdetu beharrizun prezisamente ese, eh? se suposatuko likuken paziente izan gaitezkenoi, potentzialek garenoi edo gainera oroko, o sea, normalean nere paziente direnei es, eh? igual no pentsaten ni gasteahuana zela, en hasorren beste medikuarengan joaten, baina jende nagusiagoa den igual. Es? oro de normalean joaten dana medikuarengan eta se se suposatuko dio, se, somatzen dute esaten duzunagatik, ba estela ba protocolo hauek edo ispide hauek estijoa zela horren beste kalitatea bermatze aldera, ezta? Es es batxer el ensant burua, ti que el burua E, justu zinatzen de, direnean e, unitate hoie, bueno, hori zinatzen da kontratu baten bitartez oinarritzen da zati e, handi batean dirutan ez da hainbeste itxegiten e, elburu mediku eburuz baizik eta e, elburu mediku bako itxari e, dago kion diru, diru kopuru bat eta hor beti elburua da aurrestea eta hor adiria, o sea, kontua da, hori hemen martxan jartzen dela, baina estatu mailan ja eh aurretia se la dago historia guztia hau eta ikusten dena da helburua hori bakarra dela eta uh -huh. ez de la es de la, bien, eh, onerako, pues, eta kontrakoa. Mhm. Uh hori -huh. bueno, komentatu du ere, ba igual lamen euskal autonomia erkidean funtzionatzen edo estabilela, martxan jartzen saiatzen edo bideo horretan ari direla eta, bueno, ze ze puntutan dau eta ze pausu geratzen eman dituzteia danik eta ze geratuko da ez ba, geratuko zai administrazioari ba, zera hau martxan jartzeko ugezen planteamendu hau? Bueno, hau eh, ia esan da aspalditik dator, zen nahi dut azken finean, ez eta euskal herri izan edo, e, bueno, edo kabi izan e, e, hau bere garaian bere garaian zen nahi dut horain dela, ze hogei urte zinatu zen ja e, lege hau, ez? eta uh -huh. legoa onartu zuten zoekoek, pepekoek, perubekoek, ziukoek eta zezekoek oza, koalizion Kat kanariakoek eta hori E, legorizasen martxan jarri zoena kontu guzti hau. Egia da, hori e, narte, eta hon hartu eta aukere izatea hori martxan jartzeko orain arte ez dela erabili. Bai, eman zirean e, pausu, bueno, tarteko pausua, baina inongo fundamentu gabe. Eta aurten da lehen aldia, jaz idrela sinatzen, zara dut, prosedura pizkabatera zireagoa, e, Jartzen uh -huh. eh, Ez da momentuz Ez dute jartzen eh, be, Behar oza, Egin behar bezala Osa, eh, bete egin behar dela Euneko unean, baina bai eh, Ja, sinatzen dela, nik uste dut Pizkarataz teko kontrolatzen Eta haiek datuak izaten Ia nondi joan daitezke eh, eh, Ba hori epidea Zatak lartzen den Planteamendua hmm. Bai, e... Be... Zea, nintzat, e, galderekin bukatzen joateko, baita ere galdetunain nizun asan, bueno, komentatu ezu zelan duela hogei urte, ja, olan, ja lege, oza, zera, zen kontu hau, albietuko zuen legea, zelan jada, hori duela hogei urte sinatu egin zen, eta zelan igual oin ari diren ja askartzen edo pausu konkretuagoak ematen, E comenta oso baitareselan estatu mailan jada ba leku desentetan implantatua dagoela eta ba, zer geratzen zaigu ez dinot ikusita estatu mailan bebaieman on hauen, kontra eman diren borrokak eta ikusita ze geratzen zaigu baialde batetik langilioi saukera mm, pazientea karano ibe bai aukera geratzen zaigun ea gelditzerik dagoen eta se demontre Bueno, augusti, gauza guztietekin gertatzen de bezala e, Borrokatzen duzu neinean aukera duzu hori gelditzeko edo trabatzeko Ez bat duzu eser egiten, ba eze Eta guk orain kusti indubune izan da ez dagoela informazioan dirik Haiek erabiltzen dute e, e, zera jokutria hori Eez dutela zer esaten azten dira gauzak egiten eta jazuk egin nahi dusunnerakoia ja, dana marttzen dago. Ordun e, guk aurre ikusten dugu orain dela momentua hamartan jartzeko eta hasteko hau jeen artean zabaltzen honek se suposatzen duen gainera ikusita e, Estaunan e, zelan sebika zel, ere izan dituen gauza guzti hauek eta jendearia saltza beti izango dela haien kalterako ordun ikusten dut hori da. O sea, momento a propósito de orain aste ardabela kontu guztiago. Mm -hmm. Bueno, eta era gogone parte de ba, esan dizuan bezala, ba, gure galderekin bukatu dugu, baina ala beti gustatzen zaigu azkenengo tartea seuei eskaintzea. Beraz, bueno, ba edo nahi baldin baduzu che da cosa men momentua. Bueno, es bạcarrigenadari esatea momentua dela adi egoteko, eh, beste arlo publikoetan gertatu den bezala, orain <coughs> era ikustu dute argiago batekin hasiko direla eh, osasunarekin privatizazioa martxan jartzen, egia, ez, egia da ere, ja, eh, arlo batxutan ja privatizazio, privatizazio hori ja eman dela, baina nik dut, ja, eh, erabaki dutela, ja hori, eh, era zabalago batean egitea. Eta bueno, bakarrik hori, eh a eta eta eta aldugunean mugitzen. Ahora, hau guztia momentu oso era Eztak izan esan, azten da, oza, orain, e, aztea lagola eta, eta bakarrik adiegotea adi hmm, Ondino jarraitzen dutelako alduten eginean azpijokuetan, eta ez? Bai, Aliketa bai, izkutuen mantentzen Bai, bai, bai, jendea, ja, e, nahi dunerako e, ja, e, aukerarik ez zatea hori aldatzeko edo gutxinergalditzeko mm -hmm. Bueno, no, ba, eskerrik asko gurean izateagatik Eta bak, izuei irola irratiko mikro haue ba, beti izango hitu zuela, hori, ba, jentea izan abisatu, izan mobilizatzeko edo behar dan edo zer gauzetarako. Ezkerrik asko. Vale. Eta gabon. Ezkerrik asko zui. Gabon. gabon. gabon. Garrasika entzuten ari zara, irola irratiaren albiztegia. ...ske I seki cenet sulla O, eta esan bezala, korrika eta presaka zartu gara elkarrizketen tarte honetan Baina orain bai hartuko gula momentu txu bat ba, Gure hurrengo elkarrizketari ba, sarreratxoa egiteko Akizue programazik erankomentatu komentatu dizuegu, asteburu honetan e, galizan inguruko jaradun aldi batzuk antolatu, dire, antolatu dituela Galizaleak elkarteak edo taldeak Sirika e, eta zenbaga batera du elkarlanean Eta, ba, komentatu dizuegun bezala, ba, honetako tal galizaleak taldeontako kidetako bat izango da lagurekin. Bajardun aldi hauen berri, emateko eta kariagaren aurpegiak dino, Bajarra ituko dugula aurretik utzi ditugun albiste batzuekin. <risa> Biarra da musika jarreko dugu berri lozaiatuko gara da hori egiten. Eta... <risa> vale, eta bestela bagoaz albiste Venga. batzuekin. Hoen txarte. <risa> eta esan ugu mesala bada ugu telefonor emestal gure gabeoko bigaran elkarrisketatua gabon gabon bueno va ba... E, Lehen bizi eskerrik asko gurekin izateagaitik, gaitik, e, azte honetako ordu txikia boetan jada, eta, Bala bueno, bueno bada ba, ba espada eskertzen dugu. Eta, esate harren, lehenengo galdera igual hori komentatu dugu, eh, zelan galizako jardunaldi hau bekantoratzen arizareten, e, maiatxaren ogeita bederatzi eta ogeita marrerako, hau da, azte burunetarako, eta igual lehenengo gauza galizaleak kulturelkartea. Zer den, noi sortu zen, zer gaitik, eta bueno, ya gero kontatzen dizkigu zui baina purtsu bat azteko. Bai, bai, ba, osundu. Eh, a, a ber, eh, <laughs> non dikaz, aziko zara, eh, aziko nah. A ber, pues, eh, aurten, pues, galizego ginde batzuk eh, bildu gara, eh, bilbon, batez ere bilbon, baina batzuk eh, gipuzkoan bizidira eta beste batzuk gasteizen ba te seco ir eta haiek eh bola darekin hasi ziren pizkat bultzatzeko gure kultura hemen eta gainera jo, pues e, ikusten semus moldatzen dira hemen Cataluña Coec haien e, Jardun Jardonaldiak antolatzen eta guztiz, eta bueno gutxora bera, bera orrela hasizan seo e, Galiziarekin lotuta, gure kulturarekin lotuta, zerbait pues, egitea, eta noski baiet, zerbait, ez berri nean, ez betikoa. Eh? E, Galizako etxea, pues, tipiko, topiko, kultura eh, folklórica frankista, hori ez dugunai. Hordun zeo zerberria berria, eh, ez da alternatiboa, baina bai beste Galizia, ez ezaguna batez ere amenguzko leherrian, oza, sea, galdetzen badiozu, eze, Galicia zer da zuetxako, marisko, peregrino, eta fraga. Hori da. Eta zeo zer, horietage jo bat dau. Oza, sea, Bueno, eta hori da, esate harren, eh, elkartea, kultura elkarte hori sortxeko eh, bavia da, gero hortik aurrera azten sarete, baya elkartea sortu eta jardunaldiei hauei, bueltatxo bate maten haipatu duzu hori gara ka, katalboiako jardunaldia, egiten direnak Bilbon, ba, ja, ja. suentxako hauek lehenengoak dira, Lehenengo eta badiru ba, di hor ba, kartelean agertzen denez bat, handi hori zupatzen dugu aurrean, aurrean txea ere jarraitzeko intentziarekin. Bai, bueno, eh, kartela ere, bueno, eh, zenbaki hori da ere, pues eh, galizako eh, ikurra iruitzeko ere, usteo, pues azkenean da hori urdiña, eta galizako ikurra moduan, baina bade, hori eh, bat ere, baina eta gero gilikartea azkenean guretako da, eitzaki bate, eh? osea, zeo zer eusko eh, jaularitzarekin anzineazeko, eta benga, horrena juzeko, <risa> Eta, <risa> <da>, beste bat, <lati. risa> eta... Ba, ikizu, ego... Eh, Unbor gallego! <risa> ba, galega, ego... Eh, ba, eta... Eh, eta... Batokira, bumbiñan, eta... Es igual, e... barkatu, eizko Bai, bueno, batokira, ya, bar -bar bueno eh, ya que suena... Ya, barkatu, eh, eh, bat, ya, badak igun Jo... Zer, lan sozialak eta egin behar ditugunean nixunen truke eta gauza horretarako. Bai, bai, bai. Bueno, tarduan eh, laguntza, laguntza lle bezala dituzu en biel karteak suposatzen dugu a purtsu bat xeriagoak izango direla. Ezen gara eta zirika errigunea ez, bueno, eta zaspikatu vale. parkatu zelan eh, zelan ez dakitez sortu da, ba, bueno, elkar lana edo igual izan da purtsu bat ere erabiliko dituzu en espazioan gaiti mm. edo, bueno, kontatu a bat. Jo, pues gutako ere... A, basa ber e, galizako realitatea menge euskal herrian e, eta gure proposamena oso ezberreinak dira ez? dano badakigua menge euskal herrian e, galizako zentro pi, bueno, pilo batez, baina galizako etxeak badaude adibidez, e, munduko irugarren galizako etxea barakaldon dau mila behatzion eta bat eta euskal herkidegoan galegoa e, irugarren askuntza dela, hori Osea, seo ser htxean badau, gerralitate bat. Eta, pues guretzako zen, osea, beste realitate bat, eh mai gainan ipintzeko. Horretarako, osea, Euskal Herriko realitatea da eta gure realitatea ere eta Azpikatu edo zirika edo kafean Anchoquia, bueno, Cafe Anchoquia es berriña da, baina kulturalki oso ondo da eta gu galixarrak gara, baina baita ere Euskaldunak hemen bizi gara, eta Euskaldunan modu gu izi gara. Bueno, eta igual jardunaldietaraia ja apur bat zartuta, esan dugu hostilalean azten direla jardunaldia hauek, eta bai le hostilalean bailarumatean egun osoko e, gitarra prestatu duzue, zer ekarri eka, bueno, duzue eta zer gaitik e, pentsatu dituzue ba, justok intza hauek. Vale, posa pues, behar. E, Ostiral goizean, bariku goizean, hasiko gara, e, kafe antxokian. E, kafean antxokiko jendearekin e, batuko gara, eta, bueno, sola saldi bat izango da, ez? E, Iskuntza ariburuz, riburu, eta, bueno, e, gallego ariburuz batez ere, eta, e, pues horre, aurrera begira ideia batzuk. E, egon da gurekin zetsu e, zende, galizako idazle naiko potentea, eta... Txerra Rodríguez. Eso, eh, jode, se jaleo. Zetsu zende eta Txerra Rodríguez, zari da, e, sociolingüista, ez dakit nola zaten da barri no eskala. Bai, hori eta... esan duzu, kafean txokian, eh, guardiko amabietan, bai, amabietan, gero atzaldean beste itzaldi bat eh, zidika errigunean, rondakalean, eta hori, errepresiñori buruz, eta hori zeibarreko tipo bat, galizatik lixatek, da erakunde bat... Eh, dalseko rakun de bat. Hori, pues hori beste bat, gero jarraitzeko e, printzipiose hori itzaldi hori buketuta gero e kale girabas eh hori bukatu Hori, kale gira racha eta gero gabeko beratiterritán, konzertu ataja, ez da? Bai, konzertua hori esa bitalderekin bat e, gazteizetik indarrat, o bai ke eh, mm -hmm. eta gero eh tic, hori kore kriuren kide batzuk eh garcianzi eta beste batzuk o un hip hop galego de primera calidad de hecho voy oso eh, no? eta gero la rumba tera salto está bailarumba pues boisean askenean gure plana zean, Egun lucea seo zere eitea, baina azkenean badau hori e, La copa del su normal este pues, Eta el equipo del PNV tienen que jugar ahi la final Ya, lo siento Eta hori, azkenean pues hori, Baskaria Baskaria arte eta gero ja bako itza bere, bere plana Hori, goizean zehar itzaldi pare bat Kataluñatik e, eta... Barcelona tik, eh, batez ere, etorriko dira galiseko elkarte pare bat, haien e, esperientzia kontatzeko, bat da hanbaixara galega nospaizuz katalans, eta bestea da ludotega galega. Eta bueno, haien esperientzia kontatzeko, piskat, hori bukatuta gero Baskari, eta Baskari ostean hori kabaret bat. Hasi eren pentsatu genuen hiteko e, e, bertzoa Baskari bat, bas, eta eskenean zein koma ba, betikoa ez, oza... Baskari gaita barret. Oso ando Baskari adena, ikusigo basa espirur en truke, tru tru eta Galizaleak, abilduagemail.com, imellan, eisenamambardela, nois eh, da askeneguna? A Aste askenegun. Oso ondo eta esan aldi guzue menua, edo? Mendike igual lehenai le patu guzue pues, esmarizkota, baina bueno, ez dakit jendeak gutienez igual izango du horxar eh, matxo batik ikusten badu menua galegoa eta... Opo, oh, pues ez dakit, momentuz nik ez dakit ezer, ez dakit ezer, badau beste talde bat orianto alatzen, baina zeo zer gozoa. Eta, Gaskaria, herri... Eta, banontzako. Zirikaba herri gunean ez ez da? Ere, txedika erribunean. Ba. Eta gero, da. bai, e, kartelan ikusten dugu ez dakite behar badaila ez dagoen kartelan, edo igual e, edo bastu duzu, baina goizeko amaietan edo ipuinkontalariak egon gozirela. Ah, bai, egia da, egia da. Kontoz do animalai, de animalario. Bai, bai. baina hori daupen txauta hamengo eh, galiziarra dintxako, txikicho dintxako. hori uh -huh. pues eh comunidad potente bat ori lurteko jendearentzako <coughs> eta haientzako da galegos izango da baina dano gobiratu da zaudete eh tozteko baina bai bai bai bai la bat eh bat no la balo, bueno, está kites igual sayada del desorreti baina eh seresprodu sue jenderen partetik, zelako harrera jende aurbilduko den, eh badak badakisu jendea gozat egin du soila jendearekin, no la ikusten du zure eh jardunaldi egoera e harrakastatxo isongo den edo. Bueno, pues ni que atzoko kontua baino gehiago espero dut. O sea, Aztuko <laughs> emaitzak ikusi eta gero pues ni gustu da zerbait pues bike gure ja noraria dekin. Eh, saiengorriotra acabarik pues jendea nikustu hori e, pres dau hurbiltzeko e, eta ez dakiz zenbat jendea torriko den, baina bueno, beintzat beste jende berri batzuk e, gure errealizatea e, jakiteko eta beste Galizia ikusteko eta beste bideo batzuke e jakiteko, pues horrekin daigoa, naikoa izango litzateke. Baina euskaloa, o sea, desde aquí uno la tera fijo ondo, betikoa, eta de lo pues había en pues algún en eh? baina euskaloa. Pasatak ero perrengo dugu, nahi bat duzue da, da torren aztea. Bueno, igual gu gaiti da torren den momentuz eh, gaurkoa izan daiteke gure azken irratsaioa joa. Eztaki oh. gu hortxe gaude, baina bueno, ba, jakin dezazula zuizango zarela den moraldeko azken elkarrizketatua, eta horre oh, ah. horrekin eh, utxiko dizugu, ba, beti bezala mikroairekita zuren azken itxak botatzeko gure partetik, ba, berezik ezkerrik askoetortxe gurekin izatea gaitik, eta Eta, bueno, espero dugu, Iardunaldia, Karrakastatxoak izatea, esan duzu mesala, jendea que Galicia, ga, Galicia den beste ikus bat izateko aukera hori baliatzea, eta, bueno, gubertatik ibiliko gara, así que, besbada torren astean, kontatuko, diogu, jendeari hortik zelan jantinen. Vale, oso do. Vale, do. Mi, Esker. Ba, Esker, Kaskosurieta, Gabón. Bai, Gabón. Venga, Gabón. Agur. Yo me suelto soy Contaya soy No quiero que nadie pagara Solo tan fuerte en su ex Le roces tengas Arretras en buru austo Alza carro tu taira y asorto Es quien di Es actitud de guerraco Arriésate en tu buru auto Auto carro tu da idea chato Es guerrilla tu visitar a luz Vide actitud de guerraco Es Gau eko bigarren elkarrezketa eta joango gara apur bat tiro bat de sala ordu orduerdi geratzen zaigu albizte mordoa, agenda eta nahi dugu guztiaren kontu eman bera sortxedoa. Erazo homofobat salatu du bikote batek deustu aldean, lesbiana bikote baten autoan, sakila hundi ezberdinak maragoztu dituzte, ibilgailoa, bikotea etxe etxeinguruan aparkatuta zegoela. Erazoa ez dela kasualitatea gaitse txidute eta salaketa publikoa egitea arabakidute. Ertzaintzak gorroto delitzu hartu du ekintza. Eta hau uh, bueno, izan da mailatzeraren hamabost haaseiko e, asteburu horretan eta bueno, esan dugun bezala e, bikote kide batek esan du ba, bueno, arrgta garbi ez dela kasua ditatea margo eta hori eta ez dietela erasodo lapurretarik egin erasomofoa izan da. E, bueno, argeta garbie er entzak ikusi du gorrotu dertu tzaatsailkat behar zutela, eta, bueno, beldurtuta dauden aurrean, bagertatutakoa publiko egiteara bakidu bikoteak ezin da horretan geratu, eta horregaitiko meizaldegian salaketa aurkeztu esesi komunikabideetan publiko egitea erabaki dute kontatu beharrekoa delako. Eta, salto Ipar Euskal Herriera, baina gaia, bo, bueno, zeharo aldatu gabe homosexualitatea gaita bua baita Ipar Euskal Herriko gazteen artean. Eta, bueno, ba, sei kolegio eta alizeotako zireundaloik asleri zabaldutako galdetegi baten ondorioak aurkeztu ditu lesbasko zelkarteak eta biharretzeko Bi ikasle kegin dute ikerketa euskal herrian homofobiaren biktimei harrera eskaintzen dien le elkartearen adar bat sortzearen beharra astertzeko. Galdetegian gasteei homosexualitatearekin duten jarreraz galdetzen zaie, onarpena neurtzeko helburuarekin. Hala galdekatuen hiru laurdenak bere ikastetxean oar homofoboak entzun izan aitortu du. Era berean euneko berrogeita mairu, harritu litzateke bere inguruko batek homosexuala dela itortuko balio, eta euneko gehiak jentatua, jenatua litzateke, eta euneko laua inguruko pertsona horrekin harreman oro mosteko prest litzateke, beraz, bueno, ba, datu nahiko esanguratsuak. Eta, bueno, udalari orain bilbon, udalari planto egin, eta bilbo feminista bat nahi dutela aldarrekatu dute bilboko mugimendu feministako kideek, Eta, bueno, basalatu dute, ba, hori, emakume etxerik ez dagoela, ez jabe kuntza eskolarik, ez da, berdintasun arloko aurre kontua, ba, hori, lotxagarria dela, eta ez dutela generopolitika kontuan hartzen horrez gain udalak berdintasun planak mugimendu feministarekin kontsultatu gabe egiten dituela ere jakinara dute, honen aurrean, ekintzetara pasatzeko garaia dela uste dute, eta horregaitik udalari planto egitea, eta honetarako bilu feminista bat eraikitzeko eskatu diote. Eta mugimendu feminista, bilboko mugimendu feminista kurrengo garra kaleratu du. Bilboko mugimendu feministak berrogei urte baino gehiago borrokan diarduen arren, bilbon ez daukagu ez emakumeen etxerik, ez da jabekuntza eskolarik. Eta berdintasun arlorako horrekontu lotxagarriak izaten jarraitzen dugu generopolitikarik eta lerro estrategikorik gabe. Gainera udal mugimendu feministarekin kontsultatu eta lotu barik egiten ditu berdintasun planak. Gure udalaren berdintasun politikoen egoera beste herrialde hiriburutakoekin eta beste herri batxotakoekin konparatzen badugu argik ikusten da berdintasuna ez dela bilboku udalaren apustu estrategikoa horreaiitik ekintzetara pasatzeko garaia dela uste dugu. Udalak ez ditu berdintasun arloko eska, eskakizunak eta premiak betetzen eta horregaitik Bilboko mugimendu feministak, planto egin eta bilboko feminista eskatzen eta Bilbo feminista eskatzen dugu, hause eskatzen dugu. Emakumeen etxea, lotxagarria da bilboko esalako hiri batean emakumeen etxerik ez izatea, biztan legutxiagoko iriek eduki dituzte. Mugimendu feministaren berezko lekua nahi dugu, parte hartze, elkartasun eta honorpenerako topakel, topalekua, kontzientzi hartze eta taldeen artikulaziorako espazioa. Emakumeen dokumentazio zentrua modu eraginkorrean laguntzea, iraunkorra izan dadin eta eskaintzen dituen zerbitzuen baldintzako beak izan daitezen esziketa feministako eskola, Euskal Herriko udaugatan jabekuntza eskolak daude. Bilbon ere jabekuntza eskola nahi dugu Bilboko herritarrei heziketa feminista eskainiko diena parte hartze soziopolitikoa sustaze aldera. Bilboko emakumeen behar erantzungo dien aurrekontua eta batez ere diru laguntza duenak emakume talde, eta talde feministentzat. Uudalari eskatzen diogu berdintasuna lortzeko ekintzetarako duela bost urte bideratzen zuen aurrekontua berriro ere eskaintzea an indarkeria sexista plan orokorra behar da, eggitura asko arasoni erantzuna emateko. Behar den moduan prebentzio alantzeko eta indarkeria kasu desberdinen aurrean beharrezko diren, baliabide guztiak eskaine eta garatzeko. Emakumeen mugimenduari eta oroar mugimendu sozialei duen zuen babeza ez eskatzen dizuegu, manifestu honi etxikimendu adieraztea eta kanpainaren barruan burutuko ditugu ekintzetan parte hartuta. Bilboko emakumeei dehi egiten diego gure proposameeta aldarkapenetara bildu daitezen. Hortzak ez dutu tal ez da garaitu Murtu geratuz, meztu albiraldu Begirak ez gusta eguzka itxutu Behin ere joku aban baitu Hortzak ez dutu tal ez da garaitu Murtu geratuz, meztu albiraldu Begirak ez dut, eguzka itxutu Baina Albisteekin segituz, bakomentatzea gazteizko epaitegiak errekale horreko kaleratzeak bertan bera utzi dituela. Eta hori presakagabizenez, uzenean errekale horrogeita seiko bizilagunen oarra irakurriko dizuegu. Gazteizko lehen instantziako seigarren epaitegiak ensantxe hogeita batek jarritako errekaleor hogeita zeiren aurkako salaketa ez duainzat hartu. Epaileak jabetzaren gaineko ekintza aldarrikatzailea gaitsetzi du. Defentsak inoiz ez duela udalaren jabetza salantzan jarri ulertuta. Beraz, erabilpeinaren gaineko ekintzan oinarritzen den prozesu baten aurrean aurkituko ginateke eta ez jabetzaren titularitatearen gainekoan. Ez honakoa onakoa salantzan jartzen. Era berean epaileak okupazio bat dela uka Du. Udaleko osoko bilkurak 2008. urriaren hogeita maika onartu zuen mozioan oinarrituta. Egun jabetza publikoa, publikoa diren errekale horra usoko etxe bizitzen eta eraikin publikoen erabilpenarekin batera esina eta den proiektu bat gauzatu arte, kaleratze eta esalojo egoerak saiesteko formula juridikoak bilatzerat deitzen du udala. Erabilpenaren gaineko egungo egoera juridikoa, prekario egoera bat litzatekeela ulertuta. Beraz, prekario egoeran aurkitzen da errekalo errogeita sei, ataria eta ez okupazio batean. Errekale hor bizirik proiektutik positiboki bat dugu, erabaki hau eta momentuz bidez biletik duan edozein desalojo saialakera geldiaraztea. Gainera, enzantzio geita batu, dalenpresaren asolaga bekeria salatzen dugu. Paiketaren kostuak ordaindu beharko baititu guztion dirutik. Amar mila bat euro. Azkenik, egunero ilusio eta esfortzuz hausuan lanean naritzera eta beharresten gara, eta hiritarroi bertan parte hartzeko gombida penal lusatzen dizuegu. Hori bai, ikusita domekako atzoko emaitzak, marotok horrela nahi duen bitartean, bidez, bide penala bertan hortxe bai daukate. Ondi nora biligabe. Hori da, baina momentuz postasuna, ezta? Bai, hori bai, hori bai, hori bai. Eta posareagotzeko beste albizte batekin gatoz, kaserna errati librea sortu baitute beran, E, berako kaserna gaztetxean sortu da proiektua, berako herriaren txat, hau berri bat izan nahi duen irrati liberea. Herrian utxune bat sumatu eta hura betetxeko lanean hasi ziren bat gazte eta hortik atera da. Ostegunean lehen emisioa izango duen kasierna irratia. Sortzaiek azaldu dutenez, elburu zinko bat gabe, baina marrasten ari diren arrastoan arreta jartzeko asmoz datoz. Eta esan dugun bezala, ostegunean e, maiatzaren ogeita sortzian egin gautelen emisioa. Arratzaldeko saspiter ditateik aurrera, marixulu frai, ipuinkontalaria, gero uinen arrastoen bila musika saioa kalianbera albiztegia deus galdetu gabe ez da saioa, eta hau txontxita zerbesa umore saioa e, informazio gehiago kaserna gidoi irratia.blogspot.com e, mm, kartelean gidoi jartzen du, baina be, bestela kaserna.blogspot.com ere testo nepatzen dute eta bueno, eunda 2.bostean berako dialean entzungai izango duzuena, sorionak bai sorionak irrati libre berri bat daukagu gurean eta bueno orain bestelako gai batekin goaz, izan ere aurreko astean ostegunean hasi bait ziren leheneskuntzako 3. mailako azterketak eta horren aurrean ba plantoak eta bestelako ekintza ugari, ba aurrera eraman izan bait Euskal Autonomia Erkidegoan eta bueno eh bueno hori beintzat gutakigula E, sa mesala balena hezkuntzako 13. mailako azterketak eginez hasida hasida eusko haurlari, bueno, ha sido aplikazioa eta azterketak diagnostikorako direla eta ez dutela ondoriorik adriera sido Cristina Uriarte hezkuntza zailburuak. Hala ere, azterketen aurka agertu da hezkuntza komunitatea, Planto eta Elkartasun ekintza, ekintza ugari, ba eginez. Eta ostegunean e, bezala, elkar burutu zuten oste Iralean ere Luis Brinzas eskola eta Carmelo Ikastolako atarietan, goizeko 9ak ikasleak gelara sartu aurretik 15 minutuz. Denok gara 3. maila planto azterketa inposatuei zen elkarretaratzean zabaldu zen mezua. Txurdinadako Gabriel Arresti institutuan 10 eta 11ak larden dantza egin esadierazi 7 ikasle eta irakasleak elkartasuna 3. mailakoei. Gasteizen oe ostegunean hasi ziren baitaio 3. mailako azterketak egiten eta esan bezala Eusko Jaurlaritza egokoko gainerako hiriburuetan iribur, noiz egingo diren ba ez du ezagutzera eman euskuntza sailak momentua heltzen denean ikastetxeekin harremanetan jarriko gara Bueno, jarriko direla saldu du uriarte zailburuak. Lontzek proba horokorrak e, sarri ditu lehen eskuntzan debeatzen eta batxi ergoan. Azken biak naita ez gainditu behar dira titulua eskuratzeko. Lehen diagnostikoa egiteko dela esan du e, ko, e, arestian haipatu gunbezela, uriarte zailburuak, eta bere, e, bere itzetan gure seme alabak eta eskuntza sisteman nula garatzen ari den jakiteko probei buruzari omen gara. chiquitan ch'asora puta laideske y se ni cene tu laha sean en tu corucu a ver te replica tu esta que Eta bueno, jarraitzen dugu gizarte arloan kasunetan mobistarreko langileek Katalunia plazako dendan itxita jarraitzen baitute. Larun batean hartu zuten Bartxelonako Katalunia plazako denda greban diren mobistarreko langileek. Itxialdi mugagabea egingo dutela saldu zuten zuzendaritzarekin negoziaketakasi esean. Mobistarreko zuzendaritza ordea mozoen bitartekaritza taldearen bidez jakinarazi zuenez Ez dago negoziatzeko, eh, asmoz, polisiari araik inauzteko eskatu dieten enpresatik la direkta eh, komunikabideren arabera. Grebalari esa parte gizarte mugimenduetako ekintzaileak eta laio flautez kolektiboko kide ere denda okupatzen ari dira. Larogei elkartek eta kolektibok bat egin dute grebalari elkartasuna adierazteko manifestuarekin. Eta ekitaldiak egiten ari dirarekinan besteak beste kontzertuak eta herri baskaria egin zituzten larumatean. Ba eta, ona bueltatuta, ba, komentatu, arabako aldundiak baiestatu duela bidegik enpresei ordaindutako amar milioi euro lendikere ordainduta zituela. Eee, bueno, larraiz e, ugarte Gipuzkoako aldundiako bosera maileak bere aprilaren hogeita zaspian eee, ba... Prentxaurrean txalatu egin zuen, bidegi kape bateko eskoriatzarlabant artean hamar koma bat milioi euro baindu zituela arabako egin gabeko lanengatik. Arabako aldundiari hori horrela izan zen jakiteko informazio eskaera egintzion foruera kundeak eta honen erantzuna jaso berri du sati horretan etzen inolako lanik egin. Ugardek, Euso Larritza jo du Arabako aldundiak bidalitako dokumentazioa. Zer egin gabe jaso zituzten enprese 100 milioi euro. Hau oso larria da eta garagarria gure gizartearentzat eta garaiko arduradunek azalpenak eman behar dituzte. Eh garaiko arduradunek, ba Markel Olano, Enko Goia, Feliz Urkola eta Luis Mari Aprice izan bueno, dira, ba, deklaratzera deitu nahi dituztenak. Azkeneko datuok eskuetan, jakinarazi du aldundiaren ustez ardura politiko larriak izan ditzaketen hauen deklarazioak eskatuko dutela ustezko iru aspeitiko epaitegian zabalik dagoen hausian denak, ba, ez, ba, izen hauek esan da, ba, denak EAJ-ri estuki loturikoak. Bidegi hausian dagoeneko bikereia dituz hartu tagipuzkoako aldundiak eta zantzuak daude denera horietamar milioi euro gehiago indu zirela ape bateko obretan egin gabeko orrengatik. E, Marke Lolanoka e, argia kantolatuutako aurreza aurrekoan honakoa e, eszan zuen bide egin dirua zuzen erabiliizela diot publikoki baina hori zeinek erabaki behar du eta olango esaldi portalloarekin eta kontundentearekin ba, giixona hau badua aldundia kontrolattzeera. herriaren erria, hitza e, izan genuen eta bad dirudi, Gipuzkoan gutxienes. Belertze komodukua. Eh, <risa> bai, edo ausnarketa txikia igual simplista izan daitekena, baina badiru di jendeari askoz gehiago guztiak eh, askoz gehiago ematen diola eh, zein egunetan, zein saborratera behar duen, eh, ba, bueno, bere, hamar milioi milio euro komunetik bera botatzea la, baino. Lapurtzea la baino, ez da, ba, bueno, hori da ikusi da, zela markelola noten eneko goia izan dira, hautatuak Eta, bueno, ya albistekin bukatzeko eh, azke bat ba, polizia arrituta geratu da deportiboko salearen hau da, jimiren ustezko iltsaiak azke utzi dituztelako Eta, bueno, Frank, Francisco Javier Romero jimi deportivo futbol futboltaldeko lea asko asaronan hil zuten Madrilgo Frentalettiko taldeko kidek, polisiak atxilotu egin zituen ustezko laabilttzileak baina azke utzi ditue paile batek polisiak aurkeztutako frogek benetan gertatu zena islatzen ez dutelakoan, Poliziak hainbat bidi aurkeztu zituen froga gisa eta besteak beste irudi horietan oinarri duuta atxilotu zituzten atlettikoko lauzaleak orain baina ausiak ez usteko bira eman du. Hasieran ikertzaileen zalantza eta zailtasun guztiak erasotzaileen inguruan sortu bai ziren erasoa jasan dutenengan jarri dute lupa orain. El pais egunkariko Patzia Ortega kazetariak nabarmendu duen bezala baba orbat irudi hasi dela investigaziodo hau. Atxilouen defentsaak dionez, Poliziak aurkezutako bideoetan manzanare iba erlortzen ikusten den pertsona ez da hildakoa bere kabuz atera deportiboko beste sale bat baizik poliziak berretsi egin du Jimmy dela baina Madrilgo geigarren epaitegiko magistratu Juan Antonio Sainz de Pedrok defentsari arraso eman eta azke utzi ditu uste eskolaabilzaileak birekukoen testigantzetan oinarrituta. Mugikortasun agente batek eta bid... Videoe... Video etako bat grabatu zuen taksilariak aierazi dutenez, Poliziaturrien arabera ibaira erori zen lehenengo pertsona, erora bere kabusateraraz zena ezzen Jimmy izan Santiago Miguel baizik. Poliziak arridura sartu du epaiaren erabakia ez dutelako zalantzarik Jimmy dela bere gorpuzkera argalagaitik zeraman arropagaitik hiagaitik eta da. Beste horren beste engaitik. Agentek asaldu dute, polizia eta audaltza ingeiagoren testigantzak entzungabe hartu duela erabakia epaileak, eta beraletik deportiboko horri azur bluz saletaldeak epailearen erabakiaren aurrean, mespretsurik handiena asaldu eta justizia eskatu du. Bueno, agendarekin goaz, zenbora oso justu gabiltzarako, kasu honetan, lehenengo agenda puntua irala usoko bat da. E, Kontzentrazioa delkarretaratzai zango da biara ratzaldeko saspiter dietan, iralako kale peatonalean, iralagorri tabernaren aurrean, zuberoak kalearekin e, gurutxe, bide gurutxorretan, eta, bueno, ba, elkartasuna e, aiotxin apako ikasleekin, ba, sortzi ia bete pasatu dira, berrogeita ero ikasle desagertu zirenetik, eta, bueno, ba, iralako mugimendu sozialak, ba... Bueno, va, ba, el cartasuna Adierasi naide, Ayotzinapako y eta bere senide eta lagunei. Bai Eta urrengoa, ira, e, parkatu, e, kainaren amairurako databat da, baina, bueno, deustuko jaiak eta jai batzordearen ekintzak babesteko egun antolatu baitute kainaren amairurako, esan ere, ba, urtengo deustuko jaiak nahiko kaltetuak izan baitira, eta ba, gehen bat deustuko jai jaibatzordea. Euraldi txarra batetik eta argindarkablearen lapurreta bestetik ekonomikoki egoeratxarrean utzi dute, jai batzordea eta eraso sozializatzea erabaki dute eta esan bezala baekaina enamairuan egun osoko jai egitarua prestatu dute e, esan bezala eguralia dela eta ba eguneko ekintzek nola egin dute aurrera baina txosna gunean e, nabaria izan da askoz jende gutxiago Ibili izan dela aurtengo jaietan. Jaiak amaitu eta gutxira jakintzuten zuten jai batzordeko kideak elektrizitate kablea lapur duzi, lapurtu zietela. E, euren hitzetan bakristoen atxeKbea izan zen, eta aurten gainera diru gutxiago atera izan da txosnetatik, Ba, kablea lapurtzea sekulako txerrikeria izan da Duela urte batzuk inbertsio handia egin genuen kable horiek erosten Eta bai inauterian, bai inauterietan bai jaietan txosneta, txosnak muntatzen direnetik Desmontatzen diren arte, ba, jendeak ba, segurtasun edo txandak egiten dituen arren Ba... Hala ere, zin izan zuten ekidin, bak, gauetako baten, ez, jaiak bukatutakoan, kable guztiak lapurtu izana. Eta, bueno... Ba, precisamente komentatugun bezala, ba, hori guztia sozializatzeko, ba, ekainaren amairuan, ba, deustu jai egun txobat prestatu dute, eta gitaragua izango da, ba, goiaguardeko amabietan txupina bota, eta bigarren eskuko arropa merkatuaren irekiera egingo dute, amabiterdietan jolasak txarangaz girotuak, eta iruretan bazkaria, e, boste eurotan izango da bazkaria, eta ratzaldeko lauretan ba, bazkalostean bingo musikatua egingo dute, tarrazaldeko seietarako ba kontzertuak Delasai gariak 26-an eta Ximaurre erromeriarekin eta ba baten gainera pentsatua jakinda ekainaren amairuan, an ba, jaiak jadanik hasita egongo direla ere bai Horida, eta, bueno, e, oso azkarbeste pare bat e, puntu, zorrotza gozatu eta bizi jaiak egitarago parua eskainiko du hau zoa, gertutik ezagutzeko, informazio guztia zorrotza.info atarien izango duzue, baina aurten, e, bueno, udako solstizio edo agos patxeko, otxa, e, maiatxaren hogeita bitik, hau da hostilaletik, eta ekainaren hogeita zeira bitartean antolatzen dituzte, ba, bueno, ekintza mordoak, eta hortxe izango duzue kartela eta bestea, ba. E, Lalu matonetarako, e, maiatxaren hogeita marrerako, ba, Euskal Herria Around the World egun internazionalista egiten dute ernaik eta askapenak. E, joan den urten arrean kudiagan egin zen eta aurten bazumaian egin dute internazionalismoa Euskal Herriaren askapen borrokaren zutarrietako bat dela dira ziutan tolatzaiek, milaka izan baitira urteetan zehar herrien arteko elkartasuna sustatu eta imperialismoari aurre egin aurrera teratako borrokak. E goizean argazki erakusketa kafean ka, kale animazioa eta mural... Gar margok eta parkatu. Gero goizoko amarratatik eta urdubiak bitartean herrien azoka, pintxo internacionalistak, e, amaiketatik ordubatetara, maien ingurua gazteok munduko iraultzaren lehen lerroan, baskari internazionalista amabu euro aurretik bertan amabost, eta baskarlostean, la jodedera eta koktel beresiak eta gaueko bederatzen ekitaldia, eta gaueko amarratzen kontzertuak, beraz guztia, euskal herria arraunde gol, ernaik eta askapenak antolatutako, Ba, un internazionalista. Eta, bueno, ba, bukatzen joateko. E, bos minutu besteri gara txeneza saizkigu. Ba, jakitea, e, amaika kolore festaren txupinazoa gora gazteisek botako duela donostian eh bueno Donostia, da festa hau, e, kainaren seian eta aurten ba bueno ba kolore ba kultura eta kultura artekotasunoa ospatzen duen jaia honetan ba gora gasteizeko duela txupina, eta jakin desazolere maiatzaren 50ean au da larumatu honetan izango da aurtengo futbol 7 lehiaketa euskal presotailes lariaren sustengu santolachen dena en Eta izan emateko futbolsazpi.endaia, bilduagemail.com era idatz dezakezu, eh? Eta, bueno, ba, iritsi da, gure denboraldiko azken garrasika edo momentuz azken garrasika honi, amaiera emateko momentoa. Bai, bueno, ez dakit, ja agurre esango dugu, jaia ya? ya. Bueno, bai, es? Eh, bai, joan gara vale. esaten. Ez es que nekien ja salantzatat nengo, en, bueno, agur... Bueno, gogoratuko ditugu lehenengo tengo RP Capena que es ah, en eh, Viar Goisoko Martetika Megaterdietara, este Ascineango Isokosas Pietate 8 Terdietara. Eta gero ba bueno, aurrera ere igual gure ordutegian, beledhatzik eta martet bitartean astelenetan, Astelienetan igual errepikapenak izango dituzue, edo igual datorn Astelienan oraindik izango gara ezta kigu siur. Bai, guziur, baina badaspan izango 두고 agu. Agur, eta bueno, bukatzen da hemen gure e, garrasika honetako sikloa, e, ez irurteko sikloa, momentu ez gutxienez. Baina laxia eta ocho irolako entzule finak baldin basarie jarraituko duzu ez entzuten eta. Astelara dakizua iralako jaietan gure txosnalaur bildu eta bueno, gura ensambladera torri edo edo Momentutan ere, aurkituko gara aurkit. Irola iro egunean, iralako jaietan Hori eh? da Ogeian nizango dena, zapatuan yep. Ba, jarraitu Eundaza FMko Eundazazpipuntu bostan txuten Eta ondo segi, Gabon Bai, Gabon saltan ignorcuci mai ta tot a lurretan la tre sartu atera bizerbeza orain con el acogawatescalten che sti tegiten da